És dijous 25 de juny i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que aquest divendres torna el cinema a casa nostra i ho fa amb la restrena de Cinema Paradiso. Escoltarem a l'Àlex Cebolleró, director del Cineclub Club Garbí. En el matinal de Ràdio Palafrugell hem pogut conversar amb Josep Piferrer, que ha valorat els primers dies de més afluència a les platges i als nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu, i ha fet una crida al sentit comú i a l'autoregulació. Escoltarem les paraules més destacades de la conversa que us hem ofert aquest matí. La informació comarcal ens portarà a explicar que l'Hospital de Palamós ha adquirit nous equips gràcies a una donació anònima que van rebre l'any passat. Tornarem cap a casa nostra per explicar-vos que des d'ahir torna a ser visitable el dipòsit d'aigua modernista de Camp Màrio que fins a finals de juny ho farà de forma gratuïta. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell recordant que aquest diumenge es commemora el dia LGTBI i des del nostre municipi es farà una penjada de banderes de l'Arc de Sant Martí a diversos punts del municipi. Ens ho explicaran la Sònia Viboles i la Mònica Tauste. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 25 de juny i ho farem explicant-vos que demà divendres torna l'activitat de cinema a Palafrugell i ho farà amb dues pel·lícules que es poden veure durant tot aquest cap de setmana, com us deien, doncs, torna al cinema després de 3 mesos d'aturada per la Covid-19 i ho farà engegant la maquinària amb la projecció de Cinema Paradiso i de Gentleman. Donades les circumstàncies especials motivades per la pandèmia mundial, la sala del Teatre Municipal ha estat condicionada per complir la normativa sanitària vigent. Així, des de l'Ajuntament de Palafrugell s'ha treballat per garantir la seguretat del públic als actes que s'hi programin. Del total de les 470 localitats que disposa el el teatre municipal se n'ha limitat l'aforament a un màxim de 117 possibles assistents que seran distribuïts entre els dos espais de la sala, la platea i l'amfiteatre. Per tant, en aquest sentit es garantirà en tot moment que es compleixi amb la distància de seguretat. D'altra banda, les localitats numerades es vendran des de 20 minuts abans de cada sessió i per facilitar la fluidesa a l'entrada i sortida del públic i procedir als treballs perceptius de neteja i desinfecció, s'han espaiat les sessions de cinema. Inicialment, la programació tindrà lloc en caps de setmana, amb una sessió de nit el divendres, que serà a les 10 de la nit, i dues els dissabtes, diumenges i festius, que serà a dos quarts de set i a les 10 del vespre. La programació de cinema i també de la resta d'activitats culturals del municipi, us recordem que les podeu consultar als webs Palafrugellculultura.cat i a l'agenda de Palafrugell.cat. I per parlar de la represa del cinema a Palafrugell, doncs fa uns minuts, res fa una estoneta. heu pogut escoltar a l'Àlex Cebollero, el director del Cinecl Garbi, de casa nostra, el qual doncs, ens ha comentat com ha estat aquesta, aquest temps, aquest temps d'impàs, aquests més de tres mesos que, estat, que hem estat sense cinema a Palafrugell i amb aquesta nova normativa a la qual s'ha hagut de d'adaptar per tal de poder reprendre l'activitat. Us deixem aquest fragment de la conversa que l'Àlex acaba d'oferir aquí a la sintonia de Ràdio Palafrugell fa uns minuts amb Rafel Corbí. Hi ha hagut un augment significatiu, evidentment, del consum de, de cinema online, de cinema de plataforma de pagament. Veurem eh, un dels de les pools que es tenen en aquest moment és del sector de, de l'exhibició del cinema és que la gent s'hagi acostumat a veure això des de, la, des de casa, i li costa una mica més de, de tornar a les sales de cine, no? sobretot el públic jove. Eh, això, lligat amb les, els condicionants d'aforaments, de mesures de seguretat i d'higiene, d'espatllament de sessions, etcètera, etcètera, de manca d'estrenes importants, doncs això fa que aquest reinici doncs, sigui una mica... estic una mica a l'aire, no? una mica en suspens, a veure, a veure què passarà. Nosaltres que des d'equip Pol de Fuseny, com l ho l ha agregut tothom, altres, però són empreses comercials, que evidentment han de, de desenvolupar el seu negoci i, i problemar que no tenen després del que ha passat, els que no ho som així, però depenem d'entitats o d'ajuntaments, o ho fem una mica, perquè ens, en fem, una mica no, fem perquè ens agrada, senzillament, doncs no tenim poder tant tan tanta que, aquesta por del que pugui passar però bé, bueno, ja ha hagut un concepte que s'ha de començar, que la vida s'ha de continuar a poc a poc i que hem d'iniciar, comencem amb totes les previsions, les, pre les precaucions amb el que hi ha i el públic i esperem que vagi a respondre a poc a poc, hi ha molta gent que té por encara de els jocs tancats, hi ha molta gent tot que té por de sortir de casa, vull dir, a hores d'ara eh, segons com tu miris si ets optimista doncs eh, ho fas bé i si ets pessimista doncs tens els teus dubtes, no? Veurem doncs recordeu aquesta readaptació del cinema Paradiso, que es podrà veure doncs demà, divendres, serà la primera projecció després de Covid-19, com us hem dit anteriorment, a les 10 del vespre i també dissabte 27 de juny a dos quarts de set. Però per què s'ha triat aquesta pel·lícula? Doncs també ens ho ha explicat l'Àlex d'on ha sorgit aquesta iniciativa per fer que aquesta pel·lícula, el cinema Paradiso, doncs, sigui la primera de les projeccions que no només es farà aquí a palau sinó també a tots els cinemes de tot l'estat. Bé, això ha sigut una, una iniciativa de A Contra Corrente, que és una de les distribuïdores en aquest cas d'Anseu-Barcelona dels importants, de les nacionals eh, possiblement la més important eh, que té en el catàleg diguem, té un catàleg molt extens de pel·lícules les actualitats que va estrenant, evidentment però té un catàleg molt important de pel·lícules de repertori, i aquesta del Cine del Padre eh, la tenen ells, A Contra Corrente, mm -hmm. no? eh, doncs, aquesta pel·lícula la evidentment, a Contracorrentes la va triar, la va oferir als cinemes eh, com una mica de... per celebrar la represa, diguem, no? per retornar al cinema amb una pel·lícula que parla al cinema, amb una pel·lícula que és un cant d'amor impressionant al cinema tot un clàssic, amb els seus detractors evidentment pel fet de que doncs, és una mica melodramàtica, en senset cert, joc és una mica una mica fins i tot eh, estranya, el sentit de que han coses que queden una mica desligades. Eh, es busca tocar la fibra de l'espectador a través d'aquesta història d'un bonll cinema, en aquest cas italià, però que té totes les connotacions amb el cinema de casa nostra, el que li ha passat el que li passa a la pel·lícula, el cinema paradiso, després nou cinema paradiso, la o sea, quan bueno, tot no l'obrí, eh, fisc al tenquen definitivament doncs, és una mica la història dels cines de, de Casa Nostra és exactament la història del cine Garbí de Palafusí, per exemple per, per parlar de de l'últim cinema que va estar obert eh, aquí a Casa Nostra I les, eh, hi ha escenes que són doncs, escenes de 100 del centre d'aquesta, 50-60 escenes que podien perfectament haver passat al, al Casal Popular un domenatge a la tarda amb la menada per fer el boig amb el capellà tallant els petons de les pel·lícules vull dir, eh, el cinema Paradiso acaba convertint-se en un pàrquing i no el senyor Magalbi va acabar convertint-se en un pàrquing després amb, amb uns habitatges D'altra banda, també podeu veure de Gentleman, Los Senyores de la Mafia dissabte a les 10 i diumenge a dos quarts de set Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi per explicar-vos que ahir dimecres dia de Sant Joan la policia local de Palafrugell es va veure obligada a desallotjar la platja del Golfet, tot i que l'entrada aquesta cala de Calella de Palafrugell ha estat tancada un centenar de persones no van fer cas de la senyalització i van haver de ser desallotjats per la policia local de Palafrugell que recorda que aquest tipus de conductes són sancionables. La llibertat de moviments a tot Catalunya ha comportat l'arribada dels primers turistes de fora de les comarques gironines. Tot i això, encara però no s'han vist grans aglomeracions a les platges del municipi. Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, ha passat per la sintonia del 107.8 de la FM i s'ha mostrat satisfet de com han estat aquests primers festius des que no hi ha restriccions de mobilitat. Ens ha explicat que ahir, per exemple, només es va haver de tancar l'accés a algunes de les platges de Calella, en les que els aforaments són menors. La, el 20 i 21 va estar molt i molt tranquil, eh, no va tenir que hi una actuació específica de la, de la policia local perquè les plages no es varen no, no omplir. Llavors, aquest dimecres 24, el dia de Sant Joan, eh, doncs hi havia més gent, ben el dia 24, no, parlem de la relleva, pa, pa, estem parlant del dia 24, uh -huh. hi havia més gent, Uh, sí que varen tenir uh, algunes plages de Calella, aquestes més petites, com la Plageta, parlant de Cap, eh, la Plageta, el Calau, uh -huh. aquestes més petites, doncs, que hi ha vigilància, en moments del, determinats de migdia es van haver de tancar per accés de, de, de, de gent, però les altres, les més grans, uh, Canarill, però sobretot uh, Llafranc, no, no va haver no haver-hi problemes, no, no solament d'haver-se de, de, de, de, de trencar, sinó que no van arribar mai, i, diríem, ni aquella situació que dèiem nosaltres de que es dèiem una mica bastant plenes i posàvem el, el, el, el semàfor amb, amb tronja. D'altra banda, des del consistori s'han marcat aquest proper cap de setmana per posar a prova les restriccions que s'han pres. Posteriorment, faran balanç de les mesures que s'han pres i faran les modificacions pertinents, si cal. La farem, sobretot, passat el cap de setmana. Volem, volem tenir també aquest 27 i 28 de, de proves i el dia i el 29 es tornarem a reunir tota la comissió que parla de plages a partir del 29 i es farà la valoració de com han anat totes aquestes posades en marxa i després es faran les ratificacions que calgui, que segur que alguna cosa de que s'haurà de millorar. En aquesta línia, una de les restriccions que es va anunciar fa unes quantes setmanes va ser que no hi hauria el servei de dutxes durant tot l'estiu. Piferrer, però, ha avançat en aquesta sintonia que en els propers dies es farà marxa enrere i esperen que a principis del mes de juliol les dutxes ja estiguin disponibles. Aquelles coses que nosaltres ja, ja hem decidit que, que, que rectificaríem, mm -hmm. perquè com el mes de maig va sortir els primers normes sobre plages, eh, havien de fer una una dutxa constant, una neteja constant de les dutxes, que això era impossible de poder fer amb els candidats de dutxes que hi ha, amb les noves normatives això s'ha flexibilitzat i doncs ja hem donat ordres a serveis que abans de l'1 de juliol siguin obertes les dutxes. Va, vull dir, aquelles dius, apliques unes normes, veus com funcionen, mires les noves normatives que hi ha i vas, i vas modificant. No? I eh, ara serveis, quan tingui temps, perquè també va molt... Molta vegada de gent doncs, començarem un vídeo de les dutxes de les plaies uh -huh. i així a partir del l'1 de juliol tothom que vulgui anar a la platja i dutxar-se no es podrà dutxar. D'altra banda, durant el confinament, l'associació Salvem el Golfet ens va recordar que l'estat de la platja del Golfet era inaccessible a causa del Glòria i d'una posterior llevantada en la que hi havia hagut despriments de roques de grans dimensions des de l'associació reclamaven a l'Ajuntament que s'ha venit a solucionar el problema, tot i que l'alcalde de Palafrugell recordem que responia que era competència de costes de l'Estat fer front a les esllavissades. Davant de la inacció de costes, finalment, les obres de reparació d'aquest indret de Palafrugell aniran a càrrec de l'Ajuntament. Aquelles coses que nosaltres ja, ja hem decidit que, que, que rectificaríem, mm -hmm. perquè com el mes de maig van sortir els primers normes sobre plages, eh, havien de fer una, una dutxa... Eh,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 I vas, i vas modificant no? i eh, ara serveis Cardeix, quan, quan tingui temps, perquè també va molt, molt a l'hora de gent, doncs comencerem el vídeo de les dutxes de les plaies uh -huh. i així a partir de l'1 de juliol tothom que vulgui anar a la platja i dutxar-se no es podrà dutxar De moment, però, aquestes obres no han començat i la platja segueix, per tant, tancada i no s'hi pot accedir. No obstant això, com us hem explicat a l'inici d'aquesta informació un centenar de persones ahir, dia de Sant Joan, es van saltar aquesta prohibició i així i va fer explícit l'Ajuntament de Palafrogell a través d'una publicació a les xarxes socials. En aquest sentit, Josep Piferrer ha explicat a Ràdio Palafrogell que no es va aplicar cap sanció pel gran nombre de persones que hi havia acumulades. S'intentarà sí, aplicar les sancions, però passa que el que no podien fer ahir era impossible era arribar allà i sancionar a tot sent, era, sigut impossible i sancionar amb alguns i els altres no, ha sigut mm. injust. No? De totes maneres... És que la policia no va tenir que res, només va aparèixer la policia, només va haver aparèixer la policia per un cantó, l'gent es va aecar i va marxar. Vull dir que la gent era molt conscient de que estava fent alguna cosa incorrecta. No? Esperem que aquesta setmana comencin les obres del Golfet i a veure si així com amb obres ons ja ja se més fàcil de com no hi puguin accedir-hi mentre tornin les obres i que una vegada estiguin acabades es puguin certificar que la platja del confet sigui segura. Davant d'aquests fets i del que es puguin esdevenir en les properes setmanes, Pi Ferrer ha recordat que no es pot tenir un agent de policia a cada platja i, per tant, el batlle Palafruigellenc ha apel·lat a l'autoregulació i al sentit comú de la gent. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous que ens portarà a explicar l'Hospital de Palamós, l'any passat va rebre una donació anònima que ha permès adquirir un ecògraf Voluson 10 Expert i un equip de radiologia amb sistema de radiografia digital Accesso de Canon, Accesso de Canon Medical. Aquest nou ecògraf ha estat instal·lat en una de les consultes de l'àrea de ginecologia i obstetricia de l'hospital. Es tracta d'un aparell d'alta cama i resolució amb tres sondes, alta freqüència, convexa i microconvexa que permet realitzar ecografies embarassades d'alt risc en la què hi hagi una sospita de cardiopatia del fetus, malformació del sistema nerviós o qualsevol altra anomalia. També permet fer ecocardiografia amb simulació de talls com un TAC, realitzar reconstruccions en tres dimensions de les estructures genitals com l'úter i diagnosticar així malformacions uterines, realitzar estudis de fertilitat i de sòl palviar i realitzar ecografia obstètrica en tres dimensions, en moviment i en quatre dimensions. Per altra banda, el nou equip de radiologia substitueix l'anterior que es trobava instal·lat a l'àrea d'urgències. El canvi de tecnologia permet obtenir imatges de millor qualitat, on la diferència entre estructures és més òptima. L'alt grau d'automatització amb què compta, juntament amb la disponibilitat d'imatges de forma immediata, agilitzen la realització de les radiografies sense haver d'esperar massa temps entre una i l'altra. Els detectors digitals amb què compta fan que es puguin obtenir radiografies amb molta menys d'or de radiació comportant un benefici important pel pacient. Moment ara per tornar cap a casa nostra i ho farem per parlar també de la reobertura d'un altre servei del nostre municipi i és que després de deu setmanes de tancament dels espais del Museu del Surú i amb la finalització de l'estat d'alarma ha arribat el moment, ens expliquen de tornar a obrir les portes del dipòsit d'aigua modernista de Can Màrio Per tant, la torre de Can Mario ja és oberta al públic i fins a final de juny es podrà visitar de forma gratuïta La reobertura del dipòsit d'aigua modernista es fa amb control de l'aforament al 50% i també es prenen les mesures de seguretat recomanades per tal de proporcionar una visita al 100% per segura i saludable. Des de dalt de la torre Dipòsit de Can Màriu, recordem que es pot gaudir d'unes magnífiques vistes de l'Empordanet i, a més, fins i tot, en dies clars es pot arribar a veure el Coll del Partús, Ubicat al centre de la població de Palafrugell, la Torre de Can Màriu és única a Catalunya. És una construcció excepcional dins del Montsuré, singularitat remarcada pel fet de ser bé cultural d'interès nacional des de l'any 2000. Es vestia entre el 1904 i 1905 projecte de l'arquitecte general Guitart Ilos Talo i estructura metàl·lica i construïda pels talleres de l'arquitecte Don Juan Torres de Barcelona. La necessitat de dipòsits per garantir la pressió de l'aigua en les fàbriques del Suro en una època en què no hi havia aigua corrent, va fer proliferar aquesta mena de construccions. Tot i que, com hem explicat en tot el sector català no n’hi ha cap més que més enllà de la funcionalitat cuidés els detalls d'imatge com la de Can Mario. Per tant donc, des d'aquest dimecres i fins al 13 de juny, la Torre de Can Mario torna a estar oberta al públic i i podeu consultar elsuaris de visita al web Museu I tornem ara cap a casa nostra i ho farem per posar el punt i final amb la darrera de les informacions que ens portarà a parlar del dia 28 de juny i és que aquest 28 de juny es commemora el dia per a l'alliberament del col·lectiu LGTBI. Per comentar aquesta, aquesta diada i també per saber si s'han organitzat algunes activitats a casa nostra, ens posem en contacte a continuació amb l'espai LGTBI de Palafrugell. Saludem a la Sònia Vivoles, Bon dia. Hola, bon dia. I també tenim amb nosaltres, el, a través del telèfon, a la Mònica Tauste, la regidora de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de, de Palà Frigell. Bon dia, Mònica. Hola, bon dia. Doncs gràcies una vegada més a totes dues per atendre la nostra trucada i, com dèiem, eh, posem la mirada en aquest dia per l'alliberament LGTBI i comencem amb tu, Mònica, perquè per commemorar aquest dia doncs, l'Ajuntament... Eh, té en ment diverses propostes i una que té a veure amb les banderes eh, en aquest cas amb la, la bandera de, de, de l'Arts de Sant Martí, oi? Sí. Uh, Rael, d'una sentència que va haver-hi el mes passat, si no recordo malament o al principis d'aquest mes, que no ens deixaven posar la bandera en els edificis públics uh -huh. amb la Comissió d'Igualtat vam estar treballant i em, bueno, es va decidir i el govern està totalment d'acord de gal anar al poble en les banderes de TB uh -huh. per tant on deixaran com a mínim una setmana a les rotonda d'un tall màstil de tot el poble i a més a més a la rotonda de davant de la Bp quedarà penjada durant tot l'any uh -huh. Aquesta doncs, és una de les eh que s'han promogut davant d'aquest 28 de juny en paral·lel, Mònica des de l'Ajuntament a través de la sessió plenària es farà una moció, no només en concret cap a aquesta, per poder penjar aquesta bandera, sinó per, per en general, no? a nivell més de, de poder penjar qualsevol tipus de banderes, no? Sí, sí, sí és una moció que l'ha pres bueno, que la presentarà en Márquera uh -huh. i que ja estan treballant a metir perquè acabo d'estar reunida amb ells, estan treballant amb amb Sònia, uh -huh. uh, en aquest sentit pot semblar molt banal, no? Pues també aquest, aquesta simbologia, no? de, de poder tenir una bandera LGTBI, en aquest cas a la rotonda de la BP durant tot l'any, uh, doncs com deien, pot semblar una cosa molt simple, però és molt important, eh, també per a aquest col·lectiu. Molt molt important. Mira, justament estem participant en tallers de s'està fent la diagnosi a nivell comarcal per fer el pla LGTB a nivell comarcal, sí, mm -hmm. el, el SAI comarcal ho està, ho està promovent, i vaig participar-hi com a SAI de Palafrugell, i parlàvem de la importància que hi hagi la bandera, vol dir que eh, és un poble que vol promoure polítiques en contra doncs, de l'homofòbia que no, no tolera no, qualsevol actitud homofòbica, sí, que, mm -hmm. que és un poble on treballa perquè la diversitat sexual i de gènere doncs es pugui, pugui expressar-se no? i sense cap pura de discriminació no? uh -huh. Aquestes banderes es poden veure el dia 28 no? en diferents espais, en diferents rotondes de, de Palafrugell sí. i a més a més des de l'espai dona i des de l'espai LGTBI doncs, també fareu una acció a través de xarxes socials no? amb, aquest, amb aquestes banderes virtuals podríem dir Sí Sí la nostra idea és, ara estava ho estava acabant de preparar de que per xarxes donc demanar a la gent que pugui penjar les banderes en el seu balcó uh, i, uh, i també inundar les xarxes amb la bandera LGTB mal com una manera també de manifestar-nos davant d'aquesta acció no uh -huh. i per visibilitzar i per les persones perquè no només ho han de, pen ho han de penjar les persones del col·lectiu sinó uh, és. O sigui, eh, eh, la lluita pels drets LGTB també és una lluita col·lectiva, sí? mm -hmm. és una responsabilitat col·lectiva. Per tant, mm, persones que no siguin del col·lectiu també animem a que puguin penjar la bandera mm, per donar suport... En, en aquesta lluita uh -huh. I, i és una manera pues, de també de, de, de dir mira, jo estic en contra no, de, de qualsevol tipus de discriminació relacionada amb la diversitat sexual i de gènere uh -huh. la veritat I, és que sí, no? sí en aquest sentit no cal ser d'un col·lectiu per, per donar-hi suport i en aquest cas, doncs, òbviament eh, eh, amb el col·lectiu LGTBI passa el mateix exacte uh -huh. és, és exacte sí, sí, sí. Uh -huh. eh, i i la intenció és crear llocs, o sigui, hem de poder crear llocs segurs, llocs amables, i, i posant una bandera estem dient això en aquest poble, o jo em posiciono, no?, i, i, i per tant, si en algun moment et trobes en alguna situació, tenim un servei, pots dirigir-te a l'Ajuntament, estem sensibilitzats, val? O, o qualsevol tipus de... Mm -hmm situació. Sí. Aquestes les accions, són una de les accions que es faran aquí a casa nostra, a Palafrugell. No obstant això, Mònica, Mònica, Sònia, perdona, també hi ha una campanya a nivell de, de tot Catalunya, no? Sí, ens han demanat eh, des de la Generalitat, des de, des de Igualtat... Um, i el SAI, el SAI no? a nivell de Generalitat, el Servei de Tancament Integral, uh, crearem un vídeo um, conjunt amb, to, amb pobles de, de, de, tot, de tot Catalunya Uh, ens han demanat que pintem el mobiliari urbà o pas de vianants, o algun banc o algun altre tipus de mobiliari amb la bandera LGTB, que nosaltres a Palafrugell l'any passat vam pintar el pas de vianants de davant de la biblioteca uh -huh. i, el pa, i el banc de davant de l'espai LGTBI uh -huh. i llavors ens han demanat que fem un vídeo uh, dient unes frases no? um, a Palafrugell la diversitat ens enriqueix a Palafrugell la diversitat ens fa millors a Palafrugell fem un pas cap a la diversitat i a Palafrugell ni un pas enrere en drets LGTBI i llavors farem un vídeo, faran un vídeo conjunt amb totes les poblacions de tot Catalunya i sortirà publicat el dia 28 de juny mm -hmm. per llavors ja, ja el compartirem perfecte doncs... llavors aninem també a la gent que també pugui Uh, fer algun tipus de vídeo uh, potser dient alguna d'aquestes frases i també que es pugui penjar xarxes que això també hi ja hem farem difusió. Uh -huh, vale, doncs, tam també animem a tothom que, que ens estigui escoltant doncs, uh, que també s'assomia eh, aquesta proposta sí. podem dir aquesta iniciativa per de, de difonre'aquests vídeos també a través de les xarxes socials. Mònica la, la Sònia ens comentava aquest fet no?, doncs, de, de que una bandera sigui sig de, de, tingui el significat donc que a la pública en aquest cas de Palafrugell, és amable amb aquest col·lectiu, que, que, que és un, un lloc segur també, eh? és una paraula que l'hem estat, estat escoltant molt en, els darrers, en les darreres setmanes, en els darrers mesos, més per un tema doncs, víric, no? un tema doncs, de medicina, però en aquest cas doncs, també, si posem la paraula segur per, doncs, per als col·lectius més vulnerables, dir, eh? també és, és important posar el focus en això. Oh, tant, és important, jo crec que, que bé que tenim... O sí, sigui, som una gent superoberta i que espero que tothom que pugui, pugui penjar la bandera als seus falcons i, i donar suport en aquest dia, com a mínim. Uh -huh. Doncs aquesta és la, la voluntat de tothom. En paral·lel, eh, també hi ha altres activitats. En aquest cas, no, a nivell comarcal, també esteu organitzant, a Sònia, una taula rodona entre els sais. sí. sí. Amb el Sai Comarcal del, de, del Consell Comarcal del Baix Empordà eh, i el Sai de Sant Filió de Guíxols i eh, Igualtat de Platja d'Aro, hem organitzat una taula rodona online eh, a través d'un canal, canal de YouTube que és Sais LGTB Baix Empordà, que demà a la 6 eh, farem una emissió en directe, fem una taula rodona, hem convidat a diferents persones del col·lectiu per parlar de l'orgull rural, l'orgull LGTB al eh, Baix Empordà i també per presentar la primera entitat comarcal LGTB eh, també per fer la presentació val? Mm -hmm. que es diu Empordarats, l'entitat Aquesta taula rodona eh, serà, diguem eh, és, és una, una activitat presencial o, o es farà a través d'alguna plataforma? Sí, és a la plataforma del YouTube mm -hmm. eh, i el canal del YouTube és eh, Sais LGTBI Vaja eh, eh, Empordà uh -huh. Qu -quan, quan tindrà lloc, Sònia? Demà a les 6 de la tarda uh -huh. i em matarem en directe eh, i hi haurà diferents persones al col·lectiu llavors la gent que vulgui podrà fer les seves preguntes a través del xat, nosaltres també les recollirem i podrem contestar-les també en directe Perfecte, doncs eh, divendres a les 6 de la tarda tindreu aquesta taula rodona a través de, de YouTube busqueu doncs, sais eh... El LGTBI va LGTB a Empordà i, i, i, i ho trobareu. Uh, aquestes doncs, són algunes de les activitats. Nosaltres també hem posat la mirada en l'exposició que hi ha a la Biblioteca de palà a l'exposició Arteca, N hem parlat amb alguna de les artistes, com amb l'Anna Grimal i doncs, també us convidem que si us voleu passar per la biblioteca per veure aquesta exposició ens també la, la pugueu visitar. Crec que volíeu fer també alguna cosa conjunta amb la biblioteca però la situació ens us ha portat a fer-ho d'una altra manera, no, Sònia? El setembre del 2019 recordo que en vam començar a parlar eh, una mica totes les propostes que aniríem fent al llarg de l'any i ens hauria, o sigui, la intenció era organitzar-ho en torn el 17 de maig és el dia contra l'homofòbia i el 28 de juny el dia l'orgull, el dia de l'alliberament LGTB i era, havíem d'organitzar amb la biblioteca diferents accions no? uh -huh. conjuntament i coordinadament bueno, la presentació hauria anat d'una altra manera però clar, la situació ha estat com ha estat i no s'ha pogut realitzar uh -huh. però sí, sí uh -huh. Doncs avui volíem repassar aquestes uh, iniciatives que s'havien promogut des d'aquí, des de casa nostra i també doncs, des de nivell comarcal i a nivell doncs, de país. Uh, ens quedem amb això, no? amb, aquesta, amb aquesta crida que has fet una miqueta Sònia i, i Mònica, de doncs, que tothom pugui compartir, uh, pugui penjar la seva bandera LGTBI a les xarxes socials i també faci aquests, aquests vídeos uh, i que us etiqueti, no? Sí, exacte, l'Espai LGTBI Palafrugell. Uh -huh. Doncs uh, ja ho sabeu, podeu fer aquestes uh, petites produccions, podeu dir, a casa vostra, amb, amb, amb aquests missatges que ens ha dit la Sònia, i nosaltres doncs, avui volem posar la mirada en aquest, en aquest tema, en aquest uh, 28 de juny, dia per a l'alliberament LGTBI, ho hem fet amb la Sònia Vibola, de l'Espai LGTBI de Palafrugell, i també amb la Mònica Tauster, la regidora de, de Polítiques d'Igualtat. Moltes gràcies, Sònia i Mònica. Gràcies. Gràcies. Doncs amb aquesta conversa tanquem l'espai informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 25 de juny.